Відчинивши квартирку, він нарешті упорився із крильми свого нездари і пошбурив пташину тушку за вікно. Якісь секунди Даблдекер спостерігав, як ікар Раклуша вимахує атрофованої крильми, а філістерська природа тягне його донизу. Чужі падіння наснажували Дабл Деккера – тому і зараз він дозволив собі трохи мрійливого лиску в очах. Однак пора. Макаров, цей інтимний скарб, приховуваний від дружини не один рік, означував для нього якусь особисту чоловічу територію. Територію, територію, всефальш, бредня, Розправився Дабл Деккер із цим закамарком свідомості. Усе справді здалося йому несподівано дрібним. Чоловічий жіноче. І ось він готовий продірявити жирний дріб'язок власного я. Як сніг на голову у кватирці, знову почалось натужне ги и Раклуша якимсь дивом здійнявся на рівень четвертого поверху і протиснувся назад у помешкання. Справді, диво, як для його габаритів. Скотина. Застрелю. Даблдекер підстрибував, силкувався збитий папугу пістолетом, як мухобікою. Птах відбивався крильми. На мить вони щепилися у фул контакті, щось бризнуло в різні боки. Стрелити папугу, що атакував із повітря, Дабл дабл-декер навіть не сподівався. В істериці він геть забув, що призначення пістолета стріляти. Він уже добряче захекався, але продовжував наосліп мантелити руками не відразу усвідомивши, що йому вже ніхто не протистоїть. «Скотина! Заклював мене до крові! Ні, до смерті!» розпачливо виснував Дабл Деккер і лантухом осів на килим. Коли боротьби трохи спала, він розчув ті ж такі ослячі дифтонги, що втомлено долинали з кухні. Живий, скотина, Даблдекер розплющив очі, і уявна мантія звитяги сповзла з нього остаточно. Він лежав на підлозі, з ніг до голови заляпаний раклушеним послідом. Найгірше, що доленосний Макаров перебував у такому ж стані. Хе-хе-хе. затрясло Даблдекера. Застрелитися з обісраного дула. Застрелитися гімном. Хе, -хе, хе За хвиль курегід змінився риданнями, і даблдекер ще сильніше затряс мішковиною тіла. Плач роздирав його. Даблдекер здавалося меншав, виходив назовні разом із слізьми. Останнього ревка йому вистачило щоб спертись на коліно і викинути пістолет у ранкову прірву квартирки. Даблдекер встиг почути, як зброя брякнула внизу об асфальт, моментально вистреливши і заснув, тягучим, покаянним сном. Прунський стояв на терасі інформаційного комбінату і курив третю сигарету поспіль. «Корова – це тотем, це все, що ми є», – сформулював він. Очі йому застилала паволока спогадів. Мабуть, цим і пояснювалася така жагуча тютюнова інерція. У довгих фіолетових патлах куйовдився дим, Зараз Прунський був десь далеко від свого комбінату, а якщо точніше, утік у глиб себе, у сонячне рустикальне дитинство, де світ гарно пах, де Бозя скакав коником у траві.